Haute txiek erabaki dute lau zutabena ausi. Eh, beraz da lehenik iranen dut irakaskuntza artistikoa, bigarena mediazio, kultur mediazioa eta edo mediazio artistikoa, irugarena da sorkuntza eta laugarena da irakork eta publikoa, bo, mediatekak eta aurlakoik. Hau dira lau zutabe eta hortan lan egiten dugu, egereteko hori lehen ere egiten zen, eh, Eri hilkagoa sohtu baino lehen, baina berri zartu ditugori eta gure asmoa edo autetxean asmoa da emeki emeki zabaltzea lujalde osoan zen eta etzen lujalde lehen go lujaldetan bat egiten zen han, eta beste piskabat hemen etala. eta eta hor emeki, emeki politika bezala hasten gira ba, zabaltzen. Lugan leho soan, baina nuratxe zuatzen eta ez dugu posibilitateik ikaukera hori egiteko, ala, bat batean eta egun batez dene, dena denetan. Bakoitzaren indarrak elkartzen, saiatu zarete, ekosistema bat biatzea Horira eta ekosistemank hautetek erabaki dute ekosistema, guk, bakidute, ekosistema lan, landu edo garatu behargin nuuen indartu beharginuen zenko hori zen gauza asko egiten dute. eta ez bakarrik egiek departmenduak eskualdea estaduak eta bereziki hemengo gizateak. zen eta azkenianitaraz bai orgeitazi behar da lehen ez zen kultur politiko orkorrerik. Eta beraz, gizarteak bere gain, hartu zuen uh, ba, politika baten egitea, edo ikintza bat zuen egitea. Eta beraz, emeki emeki guk proposatu nahi dugu nola laguntzen aldugun hori. Eta hori nola laguntzen aldugun da ekosistema uh, landu edo indartu. E ekosistema hontan e, Euskal e, Sorkuntzak zernolako espazioa izanen du eta zernolako politika eramanen duzue. egia da, ba, antzerki konpainiasko amatorrak direla, profesionalizatzea oso zaila dela gaur egun, e, ba, balia bide gutxigatik, euskal iriguneak indar berezi bat egin du, politika berezi bat eramanen du, euskal e, iparraldeko konpainiei begira. Azkenean, eh, eskumen bezala, eh, euskal kultura lehena, kulturmailan lehena izan da, eta bimila eta mazazpiko otsailan hartua eh, izan da. Beraz, kultur eh, eskumena hau osoa etzen hartua, hartua izan da jaz, makarik baina jadanik egin bagi, nuen euskal kulturaren eskumenena. Beraz ejan nahi du biztan dena begirada da bereitzai bat badugula bai euskal kulturarentzat eta orain kaskoin kulturarentzat ere bai, baina hala ere ez dugu estigmatizatu egitenna al badutt hori ba euskaraz da edo euskalduna da edo eta tratamendu berezia, ez ez sartzen da beste gusietan hiiagin importantea ba, da. Baina nala ere, nolaz badugu eskumen hori, biztandena, ba, bada begirada bedesi bat. Adibidez, eh, badakigu, eh, Euskal Antzerkia, haulezi batzuk eh, badira, Euskal Antzerkian, zen eta errant duzu mesala profesional gutxi badira adibidez, eta bedez eki paralean, eta beraz, hemen, hemen gira harrisudin, beraz, amekako eh, gelan, ameka eh, fabrikaren gelan, eta beraz, amekak, badu politika berezibat euskal antzerkiarentzat. Beraz, eresidenziak egiten ditugu bereziki euskal anzerkiaren zat. Ez, ez dugu hori egiten franxez egiten al edo unibertsal anzerkiaren zat